Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Bolyák Gábor, a mérték média műhely vezetője, a Pécsi Egyetem tanára, aki itt van velünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Volt itt egy kis kavar, de lépjünk túl rajta. Hatalmasat zuhant Magyarország a sajtószabadság ranglistáján a riporterek határok nélkül felmérése szerint a 87. helyet szereztük meg, és folyamatosan romlik a helyzet. A tavalyhoz képest 14 helyjel került lejjebb a rangsorban a magyar sajtószabadság, mondom a riporterek határok nélkül nemzetközi újságíró szervezet felmérése szerint. És akkor most ugye helyünkön vagyunk, tehát önnek van olyan kitekintése, hogy meg tudja ítélni, hogy akkor most Magyarország egyáltalán, hogy hol vagyunk, és hogy ez megfelele a valóságnak, amit mutat ez a felmérés. Az összehasonlítások közül talán a legérdekesebb az, hogy az Európai Unión belül ebben a rangsorban hol helyezkedünk el, és mögöttünk már csak egyetlen Európai Uniós tagország Méghozzá Bulgária található ez a listán, mindenki más előttünk van, még az olyan a sajtószabadság szempontjából szintén problémás országok is, mint mondjuk Románia, Olaszország, Horvátország. tehát el sikerült magunkat legköszönünk ennek a, a listának az aljára. Ilyen szempontból minden más szempontból kevésbé érdekes, hogy milyen országok vannak mellettünk, és az összeasvajtásnak szerintem elsődlegesen a saját magunkkal van helye. Nem is az az érdekes, hogy egy év alatt megint 14 pontot sikerült rontanunk, és azt gondolom, hogy... Mert ez két év alatt 28... Hát sőt, 2011-ben 40 ek voltunk ezen a listában, most 80-dikek vagyunk, tehát elképesztő... Ez nem valami az soros az szervezet ez a riporterek határok nélkül? Most így egy kormány próbáltam visszakérdezni. <gül> <gül> <gül> és az ördögügyvédje nem, illetve én ezt nem tudom megmondani, hogy van-e támogatásuk az Open Society foundations de alapvetően nem, ez egy európai szervezet. Elég szoros együttműködésben egyébként az Európai Bizottsággal azt tudom, hogy tőlük kapnak támogatást, és különböző európai alapítványoktól, tehát ők alapvetően nem kategorizálhatók be ebbe az egyszerű képletbe, de mint kormány szóvívő, nem tartsa vissza attól, hogy nyugodtan lesorolja szervezet őket. Nem azt a, komolyan azt akartam megvilágítani így, hogy akkor más oldalfényt is kapjon. Ez az egész kérdéskör, hogy mennyire lehet objektívnek tekinteni azt, amit mondanak, kik fogadják el, autentikusak-e? Tehát megválaszolt, hogyha valaki az Európai Bizottság támogatását élvezi, komolyan veszi. Arra nem, mondjuk az Európai Bizottságra is mondták már, hogy soros szervezet, tehát hogy emiatt nem kell, hogy megrodjon a lábunk. Akkor inkább haladjunk tovább, hogy mi az, amit megállapít ez a szervezet, vagy hogyha nem ők, akkor ön. Tehát, hogy mivel írható le a magyar sajtó szabadság szép leépülése? Vagy meg lehet fordítani, mi az, ami... Azt mutatja, hogy a független, hol veszít, milyen területeken veszített a függetlenségéből a magyar média rendszer. De az elmúlt a nagy eseménye, ami ezekben a pontszámokban is nyilvánvalóan meglátszik, az ugye ennek a Fideszes sajtóalapítványnak, Közép-Európai Sajtó és Médeznek a létrejötte amiről hát tudjuk, hogy közel 500 médium tartozik hozzá és bármilyen kommunikációs trükkel próbálkoznak a kormány szóvizők, Az bizony, hogy annyira jelentős tényező a, mind a média piacon, mint gazdasági ágazatban, mint pedig a média piacon, mint a vélemények befolyásolására alkalmas ágazatban. Hogy ez, egy, ez egy teljes mértékben megkerülhetetlen és a tisztességes, egyenlő esélyű tájékoztatást gyakorlatilag lehetetlenné tevő tényező. De egyébként még azt is látja ez a jelentés, és a jelentéskészítői, hogy például az Index mögött is felbukkannak a Fidesz-oligajhák, megemlékezik a magyar nemzet bezárásáról, meg a teljes Simicska-bőadalomnak a bukásáról, <höhö> és hát akkor itt még a, mondjuk az ATV-nek a reklámidő értékesítése nincs is említve, ami szintén a kezekbe került. Tehát azt látjuk, és nem csak mi, hanem, hanem a külső értékelők is, hogy a magyar Média rendszer, a magyar médiapiac az olyan fokon átpolitizálódott és olyan elképesztő mértékben átbillent egy politikai oldal irányába, ami már semmiképpen nem tekinthető egy szabad médiapiac. És van olyan mérőszám, amelyik azt mutatja, hogy akkor a, mi az, ami miatt a, már az mondható, vagy nem mondható, hogy akkor a sajtószabadság az olyan annyira visszaszorult, annyira nem szabad a sajtó, vagy mi, miben mérik ezt? Csak ilyen... Tehát itt a rangsor a lényeg, és egyébként mi a pontszámunk alapján a már nem megfelelő kategóriába tartozunk. Mi régebben a Freedom House nevű szervezet is készített ilyen elemzéseket, és akkor ott a részben szabad kategóriába sorolódtunk át néhány évvel, ezért nagyjából ugyanezt mondja ez a pontszám is a magyar helyzetről. Tehát semmiképpen nem tekinthető ez már a sajtószabadság egy kiváltos állapotának. És még akkor nincs is, ha nem is vagyunk a végén, vagy ez nagyjából lezárult ez a folyamat, mert ugye az, akkor ha már az előbb kormány adtam ki magam, akkor még egy mondat van, amit itt gyakran hallani ebben a körben. Hivatalosan mondja ezt a kabinet vezetője és meg mások is, tehát nem csak a kormány szóvívő, hogy a, ott van az Index, a HVG, meg így vannak ezek, ha ki nem tiltott, vagy fake nevezik ők ezeket a lapokat, amelyek nagy számban sokkal olvasottabbak, azt mondják, hogy ott van az RTL klubban független, ott van a, az ATV független, és akkor így ezek mondogatnak olyanokat, amelyek tényleg viszonylag nagy számban működhetnek Magyarországon, és akkor fölmérhető-e, hogy ezeknek mekkora hatások. Semmiképpen nem besülném nem csak azért sem, mert az ott dolgozó újságírók munkáját ezzel meg, meg kell, hogy becsüljük, akik kitartanak ilyen körülmények között is, de hát lényegében az RTL-en kívül azt kell mondanom, hogy az anyagi helyzete egyik médiumnak sem stabil. Ahogy mondtam, az ATV esetében a reklámértékesítés már a Fidesz kezében van, az Index esetében szintén a reklámértékesítés, de tulajdonképpen a bonyolult. A, a, hát, Struktúra, amelyben az Index működik, amögött mögött szintén hát felsejlenek a, a fideszes érdekkörök. Úgyhogy, Hova tegyük a, a Klubrádiót? A Klubrádiónak drukkolunk, hogy egyelőre azt gondolom, hogy ő tartja a helyzetét. És, hát nem, most arra gondoltam, mert oda sokan adakoznak tényleg tiszteletre méltóan, de azzal, hogy Köves Lomónak... Így azért a kormányzattal mégis viszonylag jobb viszonyban levő embernek lett üzleti kapcsolata a klubrádióval, már ott sem teljesen áttekinthetők a viszonyok. Hát igen, ők, ők erre azt mondják, hogy az egy elenyésző kisebbségi tulajdon, vagy hát legalábbis uh, 25%-os tulajdon, és a döntéseket ez még érdemben nem befolyásolja. Kevesen vannak akiket ne lehetne valamilyen módon megszorongatni a magyar médiapiacon jelen pillanatban, Uh, úgyhogy tehát az, azt akar csak mondani, hogy amire a, a, az igazi kormány szoliből szokott hivatkozni, hogy mer az indexetnél mindig többen olvasák, és az RT hírodó többen nézik, mint mondjuk a TV2-t, az nem ennek a helyzetnek a következménye, hanem az ennek ellenére van így. mert hiába áramlik számolatlanul a milliárd a Fideszes médiába, közmédiától, tv 2 át Origóig, Hiába ők kapják az információkat, és, és tényleg minden körülmény amellett szól, hogy ők sikeres piaci szereplők legyenek. Azt látjuk, hogy a, a fegyver, az nem pótolja a tehetséget. Tehát az, hogy az elérésben még mindig a kritikus, független médiumok tudnak első helyeket megszerezni, az azért van, mert, mert ezek a médiumok nem olyan újságírókkal és nem olyan szakemberekkel működnek, akik alkalmasak minőséget készíteni. Talán éppen uh, itt érdemes idézni Vasszili Viktornak, a tv vezetőjének azt a mondatát, hogy egy olyan műhelyt kíván létrehozni, ahova áramlanak a tehetséges emberek. Miről juthatott eszébe? <gül> <gül> ez <eddig gül> Mert ezt más ez se az olyan az nem mondta bár. korábban. Nem, hát ez, ez előbb, <gül> mondom, egy ugyanított több helyen, és egyelőre nem áramlottak. áramlottak a tehetséges emberek, csak nem abban az irányba, <gül> ahogy ő tervezte. Van-e bármilyen olyan nem feltétlenül mérőszám, szám, vagy a jogi kritérium, nem emlékszem, volt a, talán éppen a Klubrádió közvetve, vagy ügyében Európai Uniós meghallgatáson. Tehát, hogy amikor az Európai Unió azt mondja, hogy nem voltak szabadok a választások, vagy nem lehetnek szabadok a választások ott, ahol a népességnek az 50%-ának, gőze nincs arról, hogy mit történik a világban, vagy hogy éppen hogyan kormány az a kormány, mert hogy el sem jut hozzájuk a független médiumok bíranyaga. Az Európai Uniónak 2014-ben volt egy nagy elemzése az európai helyzetről, a médiaszabadság állapotáról, és abban van ez a Gondolatmenet kifejtve, hogy azokban az országokban, ahol egyébként a sajtó, a média nem szabad, ott az európai parlamenti választások sem lehetnek szabadok és tisztességesek, hiszen a választópolgárok nem megfelelő információk alapján hoznak döntéseket. De ebből az elméleti okfejtésből semmilyen gyakorlati következmény nem származott. Az Európai Unió nagyon mértéktartó sajnos, amikor a jogállamot és a demokráciát kell védeni, Ugye az Ebes ez egy másik igen. európai és globális szervezet, ő minden választáson megfigyelőkkel részt venni. Hát ők, ők meg is állapították Sízra. már több alkalommal, hogy csak részben volt tiszta. nem. a 18-as választásról kifejezetten azt írták, hogy a közmédia elősen elfogult volt, és hogy a Fidesz médiának hát lejtett a pálya. Igen, igen, igen. Azt érdekes módon egy fél évvel, vagy még később hoztáj, csak nyilvánosságra a jelentésüket. Volt egy előzetes verzió, és egyébként ahhoz képest nem sokat változott. Tehát nyilván egyébként ez egy kormányközi szervezet, ezeket megfuttatták millió diplomáciai körben. De összességében a lényeg az mégiscsak az, hogy az a szervezet, amelyik figyeli a választások tisztaságát, az most már másodszor mondja ki, hogy a magyar választások azok ugyan törvényesen zajlanak, de valójában a lábampolgárok döntését azt, hogy olyan médiarendszer befolyásolja, amely teljesen torsz körülmények között működik Értem, akkor ugye ön a jét ember, és nem akarom elrabolni mindenkitől a következő napokon, csak hogy vázoljuk föl, hogy mikről lehet szó. Ez egy témakört mindenképpen felvetnék, hogy de hát média szereplőket tanít, újságírókat, vagy hát én legalábbis olyanokat, akik újságírók szeretnének lenni. Mit gondolnak ezek a diákok? Arról az újságírásról, amire ők vállalkozhatnak majd? Egyébként az a baj, vagy nem is baj, helyzet, mondjuk ezt a helyzetnek, hogy elég sokan érkeznek úgy a kommunikációs szakokra, hogy még mindig újságírók akarnak lenni, mert ez egy vonzó érdekes szakma pálya és aztán az első-második év után, amikor szembesülnek azzal, hogy hogy is néz ki jelen pillanatban a magyar média helyzet, akkor gyakorlatilag elfordulnak ettől a pályától, és a végére viszonylag kevesen maradnak. Másfelől meg azt is látom, hogy azért nagyon sokan egyébként még a kommunikáció szakon belül is nem látják tisztán a helyzetet, és nem értik, hogy mit jelent ma a TV2-nél vagy a magyar televíziónál dolgozni, hiába ha egyébként nem tőlem, hanem magából az adott médiumból próbálnak tájékozódni, és abból is látniuk kell, hogy az egy teljes mértében elfogult, és pártos, és, és politikai érdekeket kiszolgáló intézmény. Ennek ellenére még mindig van, aki ezt belállalja, és karrierútnak tekinti. És egyébként viszonylag sokan pedig büszkék arra, hogy valamelyik független kritikus médiumnál képesek elhelyezkedni. Hát ő pedig majd azt gondolom, hogy viszonylag rövid távon azzal fognak szembesülni, hogy ez nem a legjövedelmezőbb életpálya. És az egyetemen, az egyetemeken mert ugye a Budapesti Közbeválaságtudományi Egyetemen is tanít a kommunikáció szakon, meg Pécset van a állomás helye, hogy mondani szokták, hogy ott még egyelőre nem szólnak bele abba, hogy a kommunikációval kapcsolatban mit oktatnak? Én nekem mindig azt kell mondanom, hogy a tanteremben én teljes mértékben szabad vagyok. Ugye volt a 888-nak éppen a tavalyi évben ez a kampánya, hogy a hallgatók jelentsék fel a, a ballibnek nevezett és megbélyegzett oktatóikat. Én azt látom, hogy azért a hallgatók még kevésbé hajlanak a bélyegzésre, viszont nagyon szeretik azt, hogyha az ember kíváncsi a véleményükre, és, és valamiféle perspektívába helyezi azt, ami történik körülöttük. Nem mondom, hogy... Néha ne érkezne egy-egy üzenet, főleg mondjuk azokból a, a részeiből az egyetemnek, ami kifejezetten az állam alá tartozna, ilyen a kancellária, de, de én még mindig biztonságban érzem magam, és, és nagy örömet okoz nekem az, hogy ezt csinálhatom. a mérték média műhely és a medián közös felmérése, hogy Magyarországon az emberek nagy része nem hisz a híreknek. Az én környezetemben sokan már nem is olvasnak, meg hallgatnak híreket, hogyha tehetik, mert annyira unják, annyira nem szeretnének belebonyolódni ebbe a rettenetesen negatív világképbe, amit a hírek nagy része áraszt. És pontosan ebből a következtetésből, illetve pontosan ebből a jelenségből kiindulva hozták létre az úgynevezett megoldás központú újságírást, amelyik arra épít, hogy az embereknek elegük van a negatív világképből, viszont pozitívan változik, a, és életkedvük lesz, hogy olyan cikkeket olvasnak, ahol megoldás van. Na de hogy lehet ezt a fajta szemléletet belevinni azért közéletbe, illetve az újságírásba? A hírektől való elfordulás, a médiával szembeni bizalmatlanság, azért az nem csak magyar jelenség, ez tapasztaljuk, gyakorlatilag a világszerte Amerikától Németországig, és hát ebben ugyan élenjárók vagyunk, de a tendenciának csak a részei, nem pedig az irányítói. Persze csak ettől nem sokkal jobb nekünk azért. Nem, nem, nem. Ha, világszerte keresik a megoldást, és én nem tudom, hogy találunk-e, de az egyik út, amely elindult, az amerikai újságírók az amitől is említ a megoldásközpontú újságírás, mert hogy uh, nem is csak a negatív hírekből van elege az embereknek, hanem, hanem abból, hogy hát, naponta felsoroljuk a panacainkat, naponta felsoroljuk a problémáinkat, miközben gyakorlatilag sosem ütünk el addig, hogy de akkor hogyan tovább. De egyes az életünket érintő kérdésekben milyen konkrét megoldási lehetőségek tudatkoznak, és a megoldásközpontú újságírás pedig abban hisz, hogy egy torit úgy kell végigvinni, hogy nem csak a gondokat elmondani, nem csak bemutatni a helyzetet, hanem akár egészen kicsi helyi ügyekben, tehát nem a nagy politika és a nagy közélet kérdéseiben, hanem ahol élünk, ami diregben érinti a hétközakjaink, az ott végigvinni egy történetet, és megmutatni, hogy vannak pozitív szereplők, akik, akik a saját munkájukat, idejüket, energiájukat belefektették egy probléma megoldásába, és, és fel lehet mutatni, hogy ez időnként megtérül és hát ha ezek a pozitív iszterezek, ezek a végigvitt történetek, ezek segítenek abban, hogy mindenki a maga szűk megpróbálja végigvinni a saját történetét. Önök a Független Média Központtal együtt egy olyan tanfolyamot, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem, tartanak újságírók számára, ahol megtanítják erre a megoldás központ újságírósa a riportereket, vagy legalábbis bemutatják nekik ezt a szemléletet? Igen, ez egy nemzetközi uh, állózat keretében történik, cselt partnerekkel uh, dolgozunk együtt, és egy újságíró kolléga a kapus a projektnek a különböző eseményeit, uh, és a Független Média Központban több, több rendezvényünk volt. Hát itt nyilván amit meg lehet tanítani, az az, hogy, hogy az újságíró valóban ne álljon meg akkor, amikor eljutatik, hogy egy, egy uh, akár jól hangzó és, és nagy olvasottságot elérőben egy, egy, egy olyan problémát felmutat, amire az emberek felháborodnak, megint valami valamiféle érzelmi választ adnak, hanem mutassa hanem be, hogy, hogy meddig, hogy hogyan lehet eljutni a megoldásig. Igazából ezek nem új újságírói tudások. Ez valójában egy mód, amit tudom kell kell újságírókban, hogy, hogy így is lehet. Ez azért érdekes, amit mond, mert itt olvasom az önök honlapján, hogy Ugye azok, akik elolvassák ezeket a cikkeket, azok feltöltődnek és jóval hatásosabbak ezek az írások. Viszont nagyon sokszor olvassuk azt is, és nyilván a legtöbb médium az profitorientált, hogy de hát azokra a cikkekre van szükség, meg azok a cikkek a legolvasottabbak, ahol valami negatív jelenségről beszélünk, ahol csak tényfeltárás van, tehát hogy hogy illeszkedik ez abba a médiatrembbe, amelyik azt mondja, hogy nekem az a kifizetődő, hogyha minél többet íjeszgettem a népeket? Szerintem változik a, a fogyasztók igénye. Nem csak, nem csak olvasókról van szó, azért azt is lássuk be, hogy az embereknek nagyon erenyésző kisebbsége az, aki mondjuk hosszú írott szövegeket végigolva. Ó, abszolút. tájékozódás megfontosabb forrása az minden mai napig. Akármit is gondolunk az internetről, az még csak a televízió, a televíziós híradók. És lehet, hogy fentartani egy egy, egy TV műsorban a figyelmet, hiszen a televíziós híradó az, az része egy műsor folyamnak, ahol az a cél, hogy a azt követő krimi vagy valóság előtt a közönséget ne el. Azt egy, azt egy ilyen sokkolóbb, az dúsabb híradóval lehet, de azt gondolom, hogy, hogy éppen azért, mert a világban annyi negatív dolgok történik, és egyébként a politikát már annyira nem érti a, az átlagválasztópolgár, és, és már egyre kevésbé próbálja követni a folyamatokat. Tehát lehet, hogy ezek a régi beidegződések, a szenzáció, meg az oknyomozás, ami nagyon fontos van a demokrácia működése szempontjából, de nem biztos, hogy a hírfogyasztás szempontjából uh -huh. is ugyanolyan fontos marad, Tehát ezeket ki kell egészíteni valamilyen olyan módon, amivel a közönség figyelmét ismét meg lehet fogni és hát hogyha ez ráadásul úgy történik, hogy jó példákat, pozitív megoldásokat mutat meg az újságíró, akkor végül mindenki jól jár. Igen, ez azért is nagyon izgalmas, amit mond, mert ugye amikor az ember folyamatosan negatív híreket hal, meg negatív történeteket lát, akkor az a fajta felelősség, amit elvárunk a civil társadalomtól, az nyilván csökken, hiszen hogyha folyamatosan azt érzékeltetik velem a környezetem, hogy minden rettenetes, sem vagyok hatása a világgal, akkor egy idő után elhiszem, hogy teljesen fölösleges nekem ezzel foglalkoznom, hiszen rátom, hogy úgyis minden rossz irányba megy. Ezért is nagyon fontos, hogy ez a megoldás is újságírás, hogy mondtam, nem feltétlenül a nagy politika kérdéseit célozza meg, mert ott nagyon nehéz. tehát ez egy fontos munka, hogy mégiscsak megértessük az emberekkel, hogy van közvetlen összefüggés a politikai döntéseknek az ő életük között. Ez nem az újságírók elsődleges dolga, hanem hogy ezt el kell kezdeni átás iskolában, és ez, ez nem történik meg, de visszatérve az újságírásra, tehát ahol én tudok tenni azért, hogy jobban érezzem magam, és a körülöttem lévőknek is egyszerre jobb közülmények között legyen alkalma mondjuk dolgozni, vagy munkába járni, vagy, vagy tömegközlekedni, az az én saját környezetem, és azért ez a megoldás központ újságírás, ez, ez inkább helyi témákra jelent valamiféle motiváló erő. Én mondjuk nem bánnám azért, hogyha megjelenne a megoldás központú politika is, és ott is azt hallanánk, hogy milyen megoldásokat kéne erre vagy arra a dologra éppen megvalósítani, vagy kis példákat arra, hogy helyi szinten egy problémát hogy lehet megoldani. Hát a politika definíció szerint, a probléma megoldó, az a baj, hogy... Hát a valóság szinten nem mindig. Igen, olyan közegben élünk, ahol a saját maga problémáit akarja megoldani. Az egyetlen problémát abban látja, hogy a hatalom megtartásáért a lehető legjobb taktikai lépéseket megfegye. Valójában ez nem politika, a politika az a közös ügyeinknek a megoldása. Kicsiben, nagyban, globálisan, és, és, és mintha, mintha ezt egyébként megint csak nem kizárólag Magyarország, de hogy általában a, a politikus, mint, mint egy szakmátszűző, szakember elengedte volna, és valami egészen másra kezdene koncentrálni, ezt sem az újságírás fogja megoldani, sajnos. Napjainkban gyakran hallani ezt a kifejezést, hogy fake news, én úgy gondolom, hogy ennek a lánykori neve az a hírlapi kacsa volt. Van-e valami többlet abban a kifejezésben, hogy fake news? A többlet az inkább mennyiségi, minőségi, mindig is jelentek meg valótlan közlések, és hát nem is csak az újságírás sajátja volt az, hogy kacsa állhír, tudod megjelenni hírlapokban, vagy bármilyen médiumban, hát a történet, tele van olyan történetekkel, ahol álhírekkel alkózva, hoztak az emberek döntéseket, a rossz döntéseket. Ami most történik körülöttünk, az az, hogy a közösségi média Magyarországon előtt a Facebook, ugye olyan sok ember számára teszi lehetővé, hogy nagyon sok emberhez szóljon, és, és egyszerre nagyon gyorsan, nagyon sok helyre juttassa az üzenetét, hogy ebben az új közegben egyszerűen lényegesen több valótlanság tud megjelenni, és lényegesen gyorsabban tudnak ezek elterjedni, és az a helyzet, hogy úgy látszik, hogy egyébként a valóslan információ az ráadásul gyorsabban is terjed, mint, a, mint az igaz hírek. Az embereknek van erre igénye, sajnos. A közösségi médiában megjelenik, az egy jelenség, amely korunkban következett be, de minthogyha a hagyományos sajtótermékekben a nyomtatott és az elektronikus sajtótermékekben is létezne. Hát beszélhetünk arról egészen sajátos helyzetről, amit Magyarországon tapasztalunk a média egy jelentős részében, még hozzában a részében, ami a kormányhoz és a kormánypártokhoz áll közel. Hát ott az összeesküvési elméletek jelentik tulajdonképpen a politikai kommunikációnak a, a gerincét. Ez nem elsősorban ezeknek a médiumoknak a hibája, meg a sajátja, hanem egy ilyen, ilyen politikai rendszert élünk, amely a maga erejét arra alapozza, hogy teljesen Régből kapott valótlanságokra épít fel egy, egy alternatív valóságot, és erre használja azokat a médiumokat, amelyeket egyébként hát nagyon intenzíven a magáivá tett az elmúlt években. Ilyen értelemben sajnos a Magyar médiában az álhír a dezinformáció, az egy nagyon intenzíven jelenlévő jelenség, de egyébként általában én azt kifejezetten nem gondolom, és nem mondanám, hogy az újságírásnak a minősége az jelentősen romlott és mondjuk a magyar médiában is számos olyan médium van, ami hiteles, alapos munkát végző újságírókkal dolgozik, ami mégis még egy alpontja ennek a sok kifogásnak, hogy egyébként azért még a nyugati világban is, ahol az a fajta politikai nyomás és az a fajta politikai kommunikáció nem tarolja le a médiát, mint nálunk, a médiának az egyre nehezebb gazdasági helyzete az mindenhol tulajdonképpen egy, egy olyan helyzetbe hozza az újságírókat, hogy egyre kevesebb újság engedheti meg magának, hogy finanszírozzon oknyomozó munkákat, abba a fektessen pénzt, hogy hetekig napokig valaki egyetlen anyaggal foglalkozzon, hiszen az interneten hát gyakorlatilag 10 percenként meg kell jelenni egy hírrel, egy egészen más tempót diktálva a nyilvánosság, mint mondjuk az internet előtt, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt akár, és ehhez egyébként meg éppen ez az internetes világ vette el az alapvető finanszírozási lehetőségeket. Nagyon nehéz ma reklámból megélni, és ez a kettő együtt Mégiscsak vezet valamiféle minőségromláshoz, minőségvesztéshez a hagyományos újságírásban is. Két dolog jutott eszembe, hogy a rendszerváltás után tömeges méretben meg sokszorozódott mindenféle sajtóterméknek terméknek a mennyisége mennyiségileg, és. Megjelentek olyan sajtótermékek, amelyek egy nagy nemzetközi latcsaládnak a magyar változatai. Ez mennyiben befolyásolja ezt a jelenséget? De szóval nagyon nehéz értékelni azért, mert a külföldi tulajdonosok hát túlnyomó többsége, szinte mindegyik elhagyta a piacot. De a lapilapok piacán már nincs külföldi tulajdonos, és a nyomtatott sajtóban is tulajdonképpen a Ringé, Axel Springer nevű nagy nyugat-európai befektető van még jelen, de alapvetően a, a bulvár és a magazin piaszon, tehát politikai a piacán már nincsenek itt, és azt végig gondolni egyébként, hogy mondjuk a rendszerváltást követően a médiapiac átalakulása, milyen hatással volt a újságírásra, milyen hatással volt a hírek minőségére, ez egy nagy munka, amit azt mondom, hogy valójában nem végeztünk el, nem végzett el senki. És az a baj, hogy kutatóként az ember nem tud egyszerű, igen, nem típusú válaszokat adni. De egyfelől igaz az, hogy ezek a külföldi befektetők hoztak Tőkét hoztak, infrastruktúrát és hoztak tudást arra vonatkozóan, hogy kell profi módon működtetni egy, egy, egy médiumot. De másfelől az is igaz, hogy ők alapvetően pénzügyi befektetőknek tekintették magukat, az ameddig a profit megtermelődött a magyar piacon, addig itt voltak és addig használták ezt a lehetőséget. És amint a profit lehetősége megszűnt, és ez 2008 volt a, Gazdasági válságnak a beköszönte, az azt követő években azt kell mondanom, hogy percek alatt elhagyták nem csak Magyarországot, hanem az egész Közép-Európai régiót. És hát ilyen módon mégsem mondhatjuk azt, hogy ők a, a Közép-Európai vagy a Magyar Nyilvánosság és Újságírás fejlődésért nem sokat tettek volna. Azt is mondhatjuk, hogy nem is befolyásolták az alatt a néhány év alatt olyan mértékig, hogy annak a hatásait még éreznénk? Hát azt látjuk, hogy azok a médiumok, amiket aztán a kivonuló nyugat-európai befektetők itt hagytak, ezek többnyire hát a Fidesz üzletemberei vagy oligarchái kezére kerültek, és ott másodpercek alatt olyan gyökeres átalakulások mentek végbe, amik nyomtanul elsöpörték az esetleges pozitív változásokat. Úgyhogy nem, nem tudott ez egy tartós változást előidézni. És azok a független médiumok, amelyek még a piacon vannak, azok nagyrészt nem nagy befektetőknek a tulajdonában találhatók. Ez az RTL az egyetlen kivétel, ami, ami egy nagy nyugat-európai befektetőként vajon a piacon, és mégis működtet egy minőségi híradót. Illetve még egy tőkeerős magyar cég, a Central Média, aki mondjuk a 24.hu-val egy nagyon komoly minőségi közéleti e, tartalommelvállítónak számít. De a többiek azok, azok pici cégek, amik a saját erejükből alakultak ki, és próbálnak fennmaradni. Az ő esetükben pedig ezért nem nagyon tudunk közvetlen összefüggést felmutatni a, a nyugat-európai befektetők hatásai és az ő működése között. Mert hogy volt egy fél mondat, hogy pozitív hatások is voltak, és ebből kevés maradt meg, de ezek a pozitív hatások annak idején miben álltak? Nyilvánvalóan nem lehetett volna a tőke nélkül, infrastruktúra nélkül végbevinni egy olyan átalakulást a médiapiacon, ami után, és gyakorlatilag 2008-2010-ig töretlenül zajlott a magyar médiapiacon. Rengeteg új cím jelent meg ezek, mind technikai értelemben, mind azért tartalmi értelemben, nagyon komoly új minőséget képviseltek a, a magyar média rendszerben. És hát egészen biztos egyébként, hogy azok az újságírók, akik ezeknél a sokat szült multiknál nevelkedtek, azok mégiscsak szertettek egy olyan szakmai tudásra, amit aztán kamatoztathatnak, akár egy független médiumnál, akár sajnos más helyen a piacon, akár mondjuk PR szakemberként. Tehát a tudás is megérkezett velük, csak éppen aztán a közeg olyan lett, hogy ezt a tudást nem nagyon tudja már befogadni. Az, hogy most többet hallunk erről a fake news jelenségről, vajon ez csak véletlen, vagy, vagy, vagy olyan mértékig ment már, hogy már meg kell jegyezni? Az, hogy világszerte sokat beszélünk róla, az elsősorban két eseményre vezethető vissza, a Brexit és az amerikai elnökválasztás, ugye a Trump kampány volt az a két jelenség, ahol nagyon világosan látott, hogy hát itt nem arról van pusztán szó, hogy bolond emberek bolondságokban hisznek és az bolond módon terjesztik, hanem abszolút tudatosan, üzletszerűen és, és nagyon sok esetben abszolút politikai megfontolásból avatkoznak bele Választási kampányokban ma már, ö, Oroszországtól kezdve ö, egészen sokféle érdekcsoport, aki a maga szempontja szerint próbálja alakítani egy-egy kampánynak a kihetetelét. Ez, ez egy politikai tevékenységé vált, ez a bizonyos dezinformáció, és nem lehet úgy csinálni, mintha ez a jelenség megmarad volna egy ilyen szigetszerű, tegykaszerű, kacsa szintű jelenségnek. Ez egy, ez egy nagyon komoly politikai folyamattá, demokráciát, veszélyeztető folyamattá nőtte ki magát világszerte. És mondom, azzal a jelenséggel, hogy egyébként a kormányzó erő lényegében a teljes uralmát egészen abszurd összeesküvés elméletekre alapítja, az azért egyedi, tehát ilyet nem nagyon tud más ország felmutatni ebben, nagyon élen járók vagyunk, mondjuk erre nem kell nagyon büszkének lennünk. De időben ez a két jelenség egybeesik. Tehát az hogy, az, hogy egyébként az egész világa a dezinformáció, az orosz propaganda, a féle tájékoztatás él, és hogy egyébként nálunk is a propaganda, a politikai kommunikációról való gondolkodás fő iránya, ez bizonyos értelemben véletlen másfelől, meg hát éppen azt is mutatja, hogy azért ezek mögött a jelenségek mögött nem csak a kommunikációs infrastruktúra változása áll, hanem valamilyen komoly társadalmi megcsúszás, olyan komoly társadalmi problémák, amiket az emberek... Úgy próbálnak kezelni, hogy inkább elhiszik azt, ami épp észre elhihetetlen, ahelyett, hogy szembenéznének a valósággal, és ahelyett, hogy elhinnék a racionálisan gondolkodó politikusoknak az ő bonyolultabb válaszaikat. Sajnos olyan korszakot élünk, amikor a túl bonyolult válaszokkal szemben csak egyszavas, meg egymondatos válaszok állnak, és aki ezeket az egymódatos válaszokat bevállalja politikusként, az nyer. Tulajdonképpen, ahogy a beszélgetés elején felidéztem a hírlapi csak kifejezést, aminek az elnevezéséből is érezzük, hogy azt nem veszük komolyan. Itt olyan profizmusról van ezek szerint szó, és talán azért is indokolt már ezt másképp is hívni, amit bizony az emberek elhisznek. Igen, hát itt sok esetben kifejezetten szándékos, nagyon jól felépített, nagyon sok pénzbe kerülő, dezinformációs kampányokról van szó, amiknek nagyon nagy a szétjük. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy annak idején a kacsa és ma a dezinformációhoz nagyjából nagyon hasonló emberi alaptulajdonságban alapul. Nagyon fontos, hogy abban szeretünk hinni, ami egyébként nem mond ellent annak a világképnek, amiben élünk, ami nem, nem hoz minket olyan helyzetbe, hogy felül kelljen bírálni a saját korábbi elgondolásainkat a világ működéséről, és akármilyen örültséget hallunk attól az oldaltól, amelyikben hiszünk, azt inkább elhiszük, mintsem hogy felvállaljuk azt a frusztrációt, ami, ami az esetleges világyvizetünknek a felülvizsgálatával jár. Az ember mindig, mindig ilyen értelemben konfliktuskerülő volt, és hát vannak olyan üzenetek, amik, amiket el akarunk hinni, még akkor is, hogyha az agyunkból, amelyik sarkában sejtjük, hogy az igazságtartalma az nem lehet túl magas, de annyira közel áll a szívünkhöz annak a állítástak az üzenetbe, hogy akkor is elviszük, hogyha ha tudjuk, hogy nem igaz. Amikor a Notre Dame tragédiája megtörtént, akkor minden oldalról azt láttuk, hogy a valódi hírek mellett, így csőstől ránk azok a fake news hírek, azok a teljesen fals hírek, amik gyakorlatilag hát kontrollálhatatlan tették a az információszerzésünket, és gyakorlatilag nem tudjuk, hogyha nem nézünk alaposan utána, hogy egy hír igaz vagy sem. Kezdve onnan, hogy terült történt, végezve onnan, hogy Orbán Viktor a franciákat hibáztatta. Tehát, hogy azt látjuk, hogy nincsenek ebben a műfajban jók és rosszak. Sajnos a téma adta magát egy templom, Felégetése méghozzá egy szimbolikus, igen erősen szimbolikus épületnek a tüze. Hát itt szükségszerű volt, hogy iszlám ellenes és, és bármilyen ellenes gondolatok fel fognak merülni. Úgyhogy... Nagyon nehéz elkerülni egyébként egy olyan társadalmi környezetben az ilyen típusú, hát vagdalkozó kommunikációt, ahol egyébként is nagyon erős az elégedetlenség, nagyon erősek az ellenségképek, és nem csak Magyarországon. Tehát mondjuk az iszlámmal szembeni negatív hozzáállás, az nálunk azért fura, mert hogy egyébként közöttem tapasztalatunk nincs, de ez a, ez a negatív hozzáállás más európai országokban is megvan. Erre nagyon könnyű ráépíteni egy ilyen típusú kommunikációt. Igen, én ezt értem. Inkább az lenne a kérdésem, hogy egy átlagember, aki felszalad mondjuk a Facebookra, vagy fölmegy a netre, beírja a témát a keresőbe, És akkor kijön neki valami. És ebből próbáljon meg eligazodni, anélkül, hogy alaposan utána kéne járnia. Ő egyszerűen csak tudni szeretné, vagy én egyszerűen csak tudni szeretném, hogy mi történik a világban. De ma már nem annyira egyszerű. Régen is nyilván kaptunk rengeteg fals hírt, rengeteg hamisítást, hiszen főleg akik felnőttek a szocializmusban, pontosan tudják, hogy a népszabadság híreit mondjuk annak idején el lehetett osztani simán kettővel. De hát akkor úgy valahogy így besimultunk, és nagyjából tudtuk, hogy sorok között hol kell olvasni. Ma azért ennél jóval bonyolultabb a helyzet. Én nagyon érdekes, amit mond, hogy pont ebben a régióban meg ebben az országban hova veszett el ez a képesség, hogy olvassunk a sorok között, és úgy legyünk bizalmatlanok, hogy azért mégse mindenre mondjuk azt, hogy biztosan valótlan, biztosan fals információ. Nyilván úgy sem lehet egy társadalmat működtetni, hogyha a társadalom tagjai semmit nem hisznek el, és semmilyen kapaszkodót nem tartanak megbízhatónak. Uh, hát nincs könnyű helyzetben az, aki valóban az objektív valóságot meg akarja ismerni, és akkor ne filozofáljunk arról, hogy pontosan mi is az objektív Igen, obcság. hogy létezik Tehát igen. Tehát nem, nem hiszem egyébként, hogy van olyan történet, aminek lenne két különböző olvasata, és ne lehetne különbözőképpen elmesélni ugyanazt a sztorit. Nem beszélve arról, hogy tényleg sok esetben, mint például a hazám esetében, hát hiányosak is az információk. Objektíve sem rendelkezésre annyi tudás, hogy még választ tudnánk adni arra, hogy mi is történt. Én azt gondolom, hogy a hagyományos médiának, amit sokszor temetünk, és nagyon komoly bizalmatlanság van vele szemben, sőt a politika erre kifejezetten rá is játszik, rá is erősít, de mégiscsak nagyon erős, nagyon fontos szerepe van, mert hogy a hagyományos újságírás, amit önök végeznek, amit az újságok, az online lapok, munkatársai végeznek, ez egy szakma, és ezt a szakmát ezt nem lehet e, mindenféle felkészültség, tudás és, és kontrollmechanizmus nélkül e, magunkra venni. Tehát, hogyha egy, egy újságíró úgy dolgozik, ahogy azt, e, a szakma normái elvárják tőle, akkor sokkal kisebb valószínűséggel tesz közzé, fals információkat, mint bárki akár én a Facebook posztjaim megosztásával. Úgyhogy a hagyományos médiának ebben a nagyon.. E, gazdag információválasztékban, ebben a túl gazdag információválasztékban éppen az a feladata és az a, a jövője, hogy valamiféle kapaszkodót, valamiféle mankót nyújtson, hogy, hogy valamilyen igazság, valamilyen megfogható társadalmi stabilitás származzon az ő működésükből. Igen, de azt pontosan tudjuk, hogy vannak a Félreértésen alapuló információk, tehát valaki gondol valamit, és azt leírja, mert valamit rosszul ért, és ugye vannak a szépen gyártott fake newsok, -ok, amiknek konkrét céljuk a információ. Ez csak annyira egyszerű azért venni, tehát ezeket az álhíreket azért nem meg biztos, hogy mindenki fel tudja ismerni, Nyilván az embernek van egy gyakorlata, hogy olvas, hogy azt mondja, hogy na ebből a forrásból azért így 32-vel osztom el, vagy meg már az adott forrásokat, de hát ezek mindig újabb és újabb helyszíneken jelennek meg. Én azt gondolom, és tegnap is erről beszélgettünk egyébként, hogy azért a fake news, a dezinformáció forrásban elsődlegesen nem a hagyományos média, nem a... A hagyományos szerkesztőségként működő online lapok, vagy, vagy újságok, vagy rádiók, ebben a közösségi médiának ma sokkal nagyobb szerepe van. És az, hogy egyébként hát bárki indíthat egy-egy honlapot, amint híreket tesz közzé, mint ahogy mondjuk az amerikai elnökválasztási kampányban ma már tudjuk, hogy Macedón fiatalok Macedóniából több száz angol nyelvű honlapot működtettek, amelyek a, a Trump kampány üzeneteit erősítették fel, és hát Kizárólag fék üzeneteket, fals üzeneteket tettek közé, és ezzel egyébként hatalmas bevétel tettek szert. Tehát ezt megteheti bárki, mert ez mondjuk angolul kell tudni, de, de valójában ez azt kell látni, hogy, hogy igen, erre rászerveződik nem csak egy iparág, ez nem csak bevételszerzés, annak se utolsó, de hát ezt a közösségi média közeget, ezt, ezt használja a politika, használja azok a, azok a külső hatalmak, akiknek valamilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy mondjuk az Európai Egység gyengüljön, vagy éppen ahhoz, hogy Amerikát egy kevésbé kiszámítható, hogy más ne mondjak elnök vezesse, hát nevezzük nevén. tehát az oroszok nagyon jól felismerték, hogy hogy lehet ebben a közegben úgy manipulálni, hogy a választó továbbra is azt hihesse, hogy ő hozza a döntéseit, miközben, miközben fizetett üzenetekkel és, és manipulált módon nagyon erősen uh, elveszik tőlünk a, a döntésnek a lehetőségét. És hát akkor egyébként, ha már ez a tudatos és politikai célokra használt ez információ a téma, akkor, akkor mi itt Magyarországon különösen nagy bajban vagyunk. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a hagyományos médiumok ebből kivonják magukat, de azért, ami nálunk folyik, azért a, nem ezt mutatja, hogyha nem is fake newsként, de azért az a tendenciózus. Mit jelenítünk meg és hogyan? Csak nálunk nem az a helyzet, hogy matadon fiatalok minket akarnak keresni. Konkrétan a nem. <gül> a kormánypárt ilyen módon akar hatalmon maradni. Összeesküvés, elméletek, a valóságot a legkisebb mértékben sem tartalmazó politikai üzenetek jelentik Magyarországon a politikai kommunikációt. Egyelőre ebből én semmilyen kiutat nem látok. Tulajdonképpen az ellenzék is, és a független média is nem nagyon tud más tenni, mint megpróbál száfolni, megpróbál ellent mondani annak a, a teljes összeesküvés elméletnek, amit a Fidesz körénk épít, de nem tud kilépni belőle. Hát, hogy az összeesküvés elméletek fontos sajátossága, hogy nagyon jól be tudják fogadni a tápulatukat. Azzal, hogyha megpróbálok száfolni, egy valótlanságot, azaz tulajdonképpen megerősítem az ebben hívők hitét, hiszen, hogyha valaki olyan mondja a tápolatot, aki egyébként a, az összeesküvés elméletben egyébként is a rossz oldalon áll, akkor csak ráelősít arra, hogy lám, lám. Hát ha ők mondják, akkor biztos, hogy igaz. Hát nem vagyunk egyszerű helyzetben az egészen biztos, és ember legyen a talpán, aki tényleg ki tudja szűrni a hírekből az igazat, és tud olvasni pró és kontra is. Tehát, hogy időt kell rászánni arra, hogy elolvasson az ember különféle médiumokat, és ebből megpróbálja a saját józan paraszti eszével valahogy helyretenni a világot, Hát nem mindenkinek van erre ideje, meg nem mindenkinek ez a szakmája, úgyhogy viszonylag sokan vannak kitéve annak, hogy manipulált információkban részesülnek. Egy a helyet szabad hozzátennem, egyrészt igen, a demokrácia az akkor működik, hogyha ebbe energiát fektetünk, időt szánunk arra, hogy megismerjünk különböző álláspontokat, megismerjünk különböző forrásokat, másrészt a mai média világban egyébként egyre, Fontosabb az, hogy az energián túl valamiféle módon pénzt is fektessünk a hírekbe. Vegyük tudomásul, hogy a híreket tehát szakemberek egy, egy nagyon komoly munkával állítják elő, azt meg kell fizetni, és ha mi nem fizetjük meg, akkor valaki jön, aki ezt meg fogja tenni, vagy mint Magyarországon a kormánypárt, vagy az orosz propagandagépezet, vagy valaki olyan, akinek szándékai vannak a, a hírek finanszírozásával. Tehát vegyük az energiát, és vegyük a pénztárszánkat ahhoz, hogy esélyünk legyen bármiféle olyan információs közegnek a fenntartására, amiben valamilyen demokratikus döntés még hozható. Köszönöm, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Én örülök, hogy itt volt velünk egész héten. Ön hogy érezte magát? De köszönöm szépen, ez egy <tos> igazán megtisztelő feladat volt, és ö, nem, nem könnyű minden nap... Ö, valamilyen módon megszólalni, és hát remélem, hogy nem ismételtem magam túl soktan, és tudtam olyat mondani, ami érdekes volt a hallgatók számára is. Örülök, hogy egész héten a héten embere Gábor, a Mérték Média Nemzőműhely vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Média tanszékének vezetője volt. További sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen!